watoto wenyewe wanapofika kama ni wagonjwa tunawaangalia kama toa usaa, tunawasaidia kwa ajili ya kuwapa dawa za kama uduma ya kwanza wale wanaoshindikana tunawatuma kwenye hospitali makubwa ili waweze kupata uduma. na sana hata wazazi wanapofika inatusaidia vile vile kuambia kwamba wanapogundua kwamba mtoto ana tatizo kutosikia yawezekana ikigundulika mapema ndio wakasaidiwa kwa ajili ya tiba kabla mtoto ngoma asijaribika moja kwa moja au watoto wengine wanakuwa na uchafu wa kawaida ambao unaweza kusafishwa mtoto asisikie tena hapa, hapa ushauri wa jinsi ya kuepukana na madatizo kama nawatangulia kwamba hapa kuna kituo cha kuwasaidia watu ambao na matatizo ya usikivu iwe kwa kwa tiba au ushauri au mashine za kuwasaidia kusikia na, hapa hiyo elimu wanaporjea nyumbani waelimishe wengine manake mtoto anapokaa nyumbani anaanza kuuma sikio moja linatoa usaha pamoja na umaskini wanachindwa kwenda hospitali balena sio rapini inapata unapata taklidu yule yule atokea kitu mambo yote zinaaribika tupana posije kitu ambacho tungeweza kuwasaidia watoto na wazazi wao kufate idadi kubwa ya wa hiyo kwa yule anayefanya. Kikiwa wale ambao wana shida mbali mbali hata watu wazima, wengine wanakuwa na waksi, wengine wanakuwa vitu kwenye masikio. Wakija hapa tunawapa msaada wa kwanza au first aid. Tunawatolea uchafu au tunapa maelekezo tumie dawa gani. Baada yako tunawasafisha, wanakuwa katika hali ya kuelewa ya kusikiliza. Sizi... tangu zamani kuna vifaa vya kupima mambo kama audiometer. Mm -hmm. Inapima unaona mtu amepoteza usikivu kiasi gani ndio siku wakati unahitaji dawa ya kawaida au unahitaji mashine ya kumsaidia kusikia na vile vile tunaifua kama otoscope au torch inasaidia kuangalia macho